Відсутність серйозних намірів наразі була очевидною. Але те, що він сказав, коли на столі з'явилися кістечка, кава та коньяк у пузатих келишках, виявилося цілковитою несподіванкою. — Лу, ми не будемо робити програму про казино. — З якого переляку? — не зрозуміла вона. — Просто не будемо і усе. Не можу наразі більше нічого сказати. — Що за таємниці Мадридського двору, чорт забирай? Задля цього ти витягнув мене сюди і змусив чекати. Поки ти догулював відпустку, ми зібрали матеріали, зробили підводки, зняли вставки. Залишилося тільки зробити основні зйомки у гральній залі, а ти мені кажеш, давай відмовимося від цієї дурки, що сталося. Не кожне запитання передбачає миттєву відповідь Лу. Це саме той випадок. Якщо я кажу «ні», значить «ні». І поки цього достатньо. Не треба наполягати». «І, до речі, дозволь нагадати, ви цю тему вирішили робити, коли мене не було. Все, пей «А чого ти мовчав раніше? Ти що, тільки сьогодні про це дізнався? Ми повернемось до цієї розмови згодом. Коли? Ніколи, якщо не зміниш тону». Луїза граційно потягнулася до попільнички, акуратно вибила в неї вміст своєї люльки, хлюпнула в неї трішки коньяку, Розтерла м'яким фетром, очищаючи верескові нутрощі від залишків тютюну. Здавалося, вона забула про співрозмовника, повністю переключивши увагу на свою забавку. Почищену люльку сховала в футляр, застібнула торбинку і запитала в офіціантки, яка проходила поруч. Ви цукор до кави давали? Паузу Луїза витримала не гірше від досвідченої актриси. Повільно порахувала до десяти. У коня теж витримка виявилася, будь здоров, він теж умів тримати паузу. «Одну грудочку?» – винувато відповіла офіціантка. «Не треба було?» Луїза махнула рукою в сенсі дурниці, все. І лагідно запитала коня. «Коли?» «Що коли?» – не зрозумів він. «Коли повернемося до цієї розмови?» «Не знаю». «Знаю, що повернемося». «То яке тістечко вибираєш?» – поцікавилася Луїза. «Я хочу сирник». Вона звикла, що саме жінки, а не чоловіки. Надійніше тримають своє слово. Принаймні у її оточенні. Такий був її особистий досвід. Для більшості чоловіків, які її зустрічалися, слова нічого не важили. Були дешеві, як борщ. Дав слово – забрав, пообіцяв – не зробив, ляпнув – забув – і не робив собі з цих дурниць жодних проблем. Обставини, мовляв, змінилися. Вчора думав так, нині інакше. Чоловік міг у запалі сказати щось справді образливе, а згодом здивуватися, що вона ці слова запам'ятала, як в анекдоті «Куме, ти що, обідився?» А кінь словами не розкидався. Хоча іноді було незрозуміло, жартував чи був серйозний, Цю його особливість відповідати за сказане Лиза спочатку зауважила подивом Згодом переконалася, що це не випадковість, а прояв характеру. А потім закохалася, як десятикласниця. Нічого не вдієш. Доведеться набратися терпіння і дочекатися, поки він сам не пояснить, що до чого. Галя. Журнал Цікаво жити. Чи є життя після 45? Чи це вже доживання, коли усе найважливіше відбулося, і дорога лежить не на ярмарок, а з ярмарку? Коли весниці починали говорити на цю тему, у ухід зазвичай йшла напускна бравада в стилі Баба-Ягодка 5 або чужорідні конструкції в нашому віці та коли я була молодою. Галя ні з ким не сперечалася. Особливо з представницями другої категорії не було сенсу. Такі жінки у 25 вже були юними тітоньками. А Галці пощастило, бо вона знайшла своїх найближчим подругам Луїзі, Магді і Рині. Нарікати лік було нецікаво. Немого уклали з роками угоду. Вони не звертають уваги на паспортні дані і вік їх теж не турбує.